Eta goizeko ordu hauetan, e, ba, gure lankide Jaime agurtzeko ordua iritsi zaigu, Jaime egunon. Egunon Jon e, Kaixo Berriozar. E, eta gaur iaia ia, elkainrikin Carrekin Torrizarete eskutik geldutaia gonbidatua eta zuzeu beraz e saiguzun or daukagun gaur hemen e, Kaixo Berriozar e, magazinean. Bero ni ohikoa den bezala eskolatik etorri auk <laughs> eta e, ondoan dudana ere ikolati dator, baino beste eskola batekoa da, errik iroletako eskoletako eskole, edo ardura duna dugu gaur gurean oso esaguna, lankidea baita etxuntakua, e, aurrera beti e, irratxa joaren e, esataria oier, aizkorbe, egunon oier egunon bai, eta gaurre gonbiatu zaitugu magazinera, goizeko magazin ontara, hain zuzen ere, igande honetan, e, zera e, Nafarrako jolazak antola, bueno, antolatu antolatzen dira urtero eta igande honetan e, berriozarri daokio antolatzea berriozarko kiroldegian izanen dira jolazoiek e, eta pixkat honen inguruan solasteko homi batu zaitugu pixkat e, bueno, e, esan, e, zenbat, garren, zenbat garren aldia da antolatzen dela, iaz ere izan du zineten hemen? Baie, Nafarrako kirol jolazak duela uste dute herri kirol maian ogeita bi garren edizioa dela Eta e, Berriozarko taldeak duela 17 urte ez baniz sokrtsen ateratzen lehenengo aldiz taldea. Urtero urtero ez da Berriozarren altoratu, baina bueno, urte gehienetan bai jardunaldi bat herrira ekartzen saiatzen gara. Mm. Ona garelako. <risa> bueno, honak garelako eta beti, e, gal, kontuan hartu behar ditugu, amar eta masei urteko aurrez egiten ari garela eta etxean ere parte hartzea zure publikoaren aurrean ilusioa egiten duela. Honetaz guztietaz gero zolazteko kire izanen dugu, goazten pixka bat itzegitera eskolaz, e, berriozarren e, duzuen eskola, zenbat, e, zenbat e, gazte, zenbat gazte, zenbat ume, baina zenbat gazte, e, gaztea, daude, gazte, gazteak, e, horretan ba osotarak 40 aur daude, 15 e, bat ekimun mailan txiki txikenak eta 12 urte artean, beste 12 e, aur mailan e, infantiletan 13 e, eta 14 urte bitartean eta gero ja morroskoenak beste 14 bat, hori 15 eta 16 urte bitartean. Benetan e, eskola hondia, pizkat elikatzeko etorkizuna mm -hmm. e, ederra, ez? Bai, hori, e, da... behar beharrezkoa da. E, egia da, Herrikirol munduan zaila dela ezer ezetik e, talde batean sartzea eta, bueno, orengo taldea ikuste maldimaduzu, orko gehienak e, berrizarko kirol, Herrikirol eskolatik e, pasagara. Eta, hain zuzen ere arrobia lantze horrek ekarri ditu fruituak, ez? Bai, bai, ekarri ditu, ekarri ditu, ekarri ditu, bai e, arrobi maian, hor maian, eta gero E, gurekin edo gu pasagarenean e, goi mailara horrek ere ekarri ditu bere bere, arroia, bere fruituak. Hmm. Askok ehri kirolak beti bueno, ba, ikusi izan dituzte bere alderdi folklorikotik eta ez dute ikusten benetan hor e, kriston entrenamendua dagoetan, dagoela eta txiki-txikitatik behar-beharrezkoa dela ere, ba hor segitzea aburu belarri, ezta? Bai, saiatzen garena da e, askotan esan duzun bezala herrikirola folklore moduan hartua izan da, eta guk saiatzen garena da, beste kirol eskola bat bezala pues, e, egitea, ez? Mm -hmm. e, Beren entrenamenduak, berok eta saioak, e, luzak eta saioak, e, futbol eskola, e, saskibaloi eskola, edo beste kirol baten moduan e, erabiltzen dugu gukerre kirola. Mm -hmm. Zenbatean behin e, entrenatzen dute, bueno, suposatzen dute adinaren arabera izanen dela ere, edo? Bai, e, txiki-tsikienak astean behin entrenatzen dute ostiraletan, eta gero ja pixka bat adina gukera gora joan ala, pues aztean bitan entrenatzen dute. Mm -hmm. Bueno, ez dago bat ere gaizki eta zenolako maila daukagu, orain bai, esa eguzu, konta eguzu. <laughs> e, txapelketa zi si aurretik zaila da, esatea, nahiko zaila gainera. Bai, bai, ba, azduk egunero ikusten dituzu, ez? Bai, bai, ba, nik, nik, nik berriozarkoak dituen maileak e, badakit, eta maile bueno, batez ere e, aurretan eta kadetetan, Pues esperantza ondia jarrita ditugu. Beste taldeen maia. Hori da, da ikusi behar dena. E, San bezala kategoria bakoitzak bi urteko aurrak sartzen ditu. Eta orduan agian e, aurrek urtean ongi egon den talde bat. Talde erdia edo pasatzen da urrengo kategoriara, eta ja eh, maia pixkat jaisten da. Edo alderantziz, eh, aurrek urtean lehenengo urtekoak ziren, karo, urtean maia berdinean jarraitzen dute, eta ja gorputza batez ere adin horretan, gorputza hartzen da urte batean, eta hori ikusi behar da, beste taldeak nola, nola dauden eta handiek zenonlako ze prestaketa maian e, arizarete orain, e, laizteria uda berria dator, azten dira berriro jaialdiak eta txapelketak eta hor, bueno, horbat dago so, zagunadugun sokatira taldea baina horretagin orre, hasiak e, dira ja, harpana harpana ambikoteak prestatzen, e, txapelketa eta eta nola, nola ba, badago, e, sokatira, sokatira denboraldiaia Hiru ordenak esan daitezke pasa direla Nafarrako txapelketa pasatzen Euskadiko laukoa euskadiko zortzkoa ere eta orain Nafarrako laibider laukoa gelditzen da. E, esperantza politsa jarrita ditugu txapelketa horretan ere joan den urtean txapela lortu genuen eta ururten talde berdintsu bat atera nahi dugu, Eta gero esan bezala, pues ja udaran e, astendira gainontzeko herrikirol jaialdiak, e, arpanlariak, e, lokotxibilzaileak, sakulariak eta bueno, arpanlariak bai denboraldia luzatu egiten dutela, orain pasaden astean hasi ziren ja nik entrenatzen, pizkanaka pizkanaka martxa hartu beharko dute eta gainontzekoak pues e, oraindik aste santua pasar arte, apirilaren herdirarte orduan izanen da martxa hartuko dutenean. Igande ontako erronka erronka eraprado código goraín nei hori eh, ze taldeak taldea dira? Beno, ba eh, osotara ideia bat egiteko 150 aurrek parte hartuko dute gaurko, osea, eh, gandeko jaialdean. Beraz, eh, <risa> kopuru handia ba da. Azken askotan ezatzen jo berrikirola, baina ez ez. Ia 150 160 aur tartean ibiliko dira. Eta pues, e, Betelutik, eh Sakanatik bai Etxarritik arbizu eta baita Altsasutik ere etorriko dira, Larraintzarko, bueno, Ultzamaldeko taldeak ere etorriko dira eta baita e, e, Basaburuatik, Basaburua mm. Bastanetik Berriozarkoakik batera. E gutxi eh da berriogeita hamara ari ikustea ere supsatzen dut gurasoak ere joten baldin bad dira BTBT eta egonen dela ez. Berrio beti frontoia beti izan dugu bai. Eta zerduutan izanen da itzordua aipatuko dugu hamaiketatik aurrera ha amaiketan hasten da txapelketa. E, batez ere txiki txikienak ikusteko puntual jamar da zeren e, txiki txikienetan bi kombinadan alditzen dira kombinadan danean eta gero handiena kombinadan eta baita sokatiran ere puntual hasten da, beraz puntualitate askatzen dugu ere joango de publikoari. Kombina kombinada ipatuzu, e, sokatira ere bai E, Zazki ze zer egingo dute? Ba txiki-tsikienak esan eh, bezala proba kombinatuan aritzen dira loko txubiltzen, txingetan zakula eta korrika horrekin egiten da kombinatxo bat gero eh, ertainetan, eh, infantiletan eta kadetetan trontza egitzen zaio modalitate horiei kombinadaren barrean eta gero haundienek ere sokatira egiten dute beste txapelketa moduan hmm osoinki eta suposatzen dut e, okerrez baldimanago igande honetakoa dela lehenengo saioa baina gero saioa zailua, saioak e, jarraituko du beste urrengo e, igandetan hori e, da bai e, non egin behar dan e, egin berdire urrengo e, astetako saioak Osotara bost jardunalditaz hori e, osatzen da txapelketa, lehenengo hemen berriozarren egingo dugu igande honetan, ondoren Betelu, e, Txarri, Altsasu eta Larraintzarrera joan barko gara. E, txiki-tsikienek e, liga sistema erabiltzen dute hasieran eta gero final bat labonenak pasatzen dira finalera ertainetan ere berdina gertatzen da e, zazpitalde daudelako eta finalean bakarrak lauk parte hartzen dutelako eta kadetetan lau talde daude beraz liga sistema erabiliko dute bos jardunaldietan hmm. e, Niri, bueno, orain entzuten harina izen horrikin guziarekin eta lehen haipatu dituzunen trenamendu oiekin guziekin ere joez, bat sortzen zait, nondik ateatzen duzu denbora gero aurrera beti programa aurrera beti saioa hemen berri ozari irratian egiteko <risa> Bueno, pues eh, neretako errikirol entrenamendu eta raioatea ez da dite zer suposatzen gustora egiten dudan zerbait da eta irratean gero eta gustorago egia esan fiska egiten zait orain zureneri hoizes baita zureneri galderak egitea azkenengo urtete erdian niki izan naiz galderak egin nituena, baina bueno oso gustora irratian bai. Bueno, prestaketan beti prestatu behardira gausak, guk beti oso zorrotz prestatzen ditugu programa hauek baita OIRK eta kiniki e, no no ski e, aurrera betiko programa, baina bueno, pertsolaria pertxolaria garelarea aitortu berren gaude. Bai, noiz bain ere tokatzen saigu improvisatzea eta bueno, gero eta hoeta egiten dugu. Dut. Bai, baina al, ala ere aurrera beti bezalako programa batek badu bere bere prestaketan dia musika, sezio ezberdinak egonbidatuak eta bueno, badira milaka gauza eta bueno, guzti guztiak zuzuzuk egiten, baina baina lanaren zati handi bat bai, ez? Bueno, bai, e, gauza asko azkenean astero astero ez dira errepikatzen, baina bueno, sistematikoak dira. E, musika kontu ez gorka arduratzen da Hori berari uzten diogu Eta gero, bueno, zaien agian, pues hori Elkarrizketak lotzea da eta eta holakoak egitea E... Aurrera betiren partea bat ere gurekin lan egiten duten, klubek egiten dute, aiek bidaltzen dizkigute maitzak eta haien gabe ezin izango litzateke programa egitea. Hmm, et... Berro gaitamar, al, e, berro saio egin dituz e, dagoeneko, bueno, eta maika asteleneko aztelene maik. <laughs> arekin, hori da, iragartzen genuen aurreko gastean, ezta da, e, bueno, eta aurrera, aurrera betik, aurrera jarritzeko asmoarekin eta autoarekin benetan gerota saio politiagoa e, pensatzen dugu, ez ditziku datuak ere e, jarraituko dutela zuri esaten dizute zerbait, e, zure ingurukoek eta e, bueno, bai, bai, zunzaito e, bo erratian bai, e, esaten diate eta batez ere nik e, askotan zuk elkarrizketa bat egitera ditzen dituzunean ez dute programa ezagutzen, orain geroz eta gehiago, baina batez ere lehenengu urtean ez zuten programa ezagutzen eta ona etorri eta elkarrizketa egin ondoren, pues ja programa ezuteko hori bidea ireki diegu. Guri, guri alderantzizkoa gertatzen ditzaiguna, elkarrizketatu baten bati esan ona etorri bartsuela 9 eta pentsatzen zuen aurrera beti ira joan bartsuela gaueko bederatzietan hori hori gertatu izan zaigu inoiz eta horiek or No, nik uste neurri ematen duela a, saioaren ahriak astari buruz, ez? Dena den berrogeita maika saio e, berrogeita maika saio betetzea ere e, zaila da, eta berrio zarbezalako herri batek kirol mailan ematen du, ez? Eta niri ahri garria egiten zitzai da baina baina bai e, bete duzue, bete dituzue eta estero-astero ez berdin, ez? Badirudi materiala badagola. Bai, badago, eta guk ere askotan arritu izan gara e... E, pues, hombre taldea ondienak edo hemen Berriozarren e, lan egiten duten klubak ezagutzen ditugulako, baina badago jende pila bat, agian e, kirolezberniak egiten dituena, eta men Berriozarren ere bizi dela Berriozarko bizilaguna direla, eta guk asko ez genituen ezagutzen, eta programa honen ostean pues, e, jende asko ezagutu dugu bai. Ez te askotan ere guri gertatzen zaigu, ez? Berriozarren erriak, e, aitortu berra dago, eta aktivitate ber mailan, kultur mailan eta bueno, har luego es Berdinetan, oso herribizia dela eta kirol mailan ere noski hori nabaritzen da. Oier, e, lengoari bueltatuz horre batik e, e, zera e, karri zaitugu aurko magazinera, baina zingen nuen e, utxi aurrera betikoa aipazu gabe, sartu gabe eh? etxe ontako autopropaganda erekin berra dago e, asko nabarituz aigu, segura aski, baina berdin dio ja, entzun dute Eta, e, bueno, enpresa audete igandeko ari behira elurra iragarri dute Elurra mara mara egin ezkero, segerta daiteke. Hombre, e, sakanatik e, nik uste dut garbitzen duten lehenengo autobia dela, beraz espero dugu guztia llegatu izatea mara mara botatzen baldin badu eta repideak oso gaizki baldin badu gaudaude, ba dudari gabe, e, e, txingi berko da, bai txegimarko da betelukuek bete, bete luk, bete ba, zaila izan dezakete betelutik zaila izan dezakete bai, e, beruetetik etortzen badimadare bai eta, orain arte nik ezagutzen ditudan je, urte guztietan behin bai gertatu zela olako zerbait baina azkenean pixiat beranduago baina erdunaldia osatu zen beraz espero dugu urrengo igandean ere jende guztia ongi aia gatzea berrezarrera eta txapelketa polita ikusi alizatea mm -hmm. eta guztiok ongi pasatzea oierre Ezkerrik asko, gurean egoteagatik, eh, jarraituko dugu magazinarekin, eta horren arte, agur. Besteri gabe zan mundu guztia animatzen dugula, igandean, goizeko amaiketatik aurrera, berriozarko, kiroldegira urbiltzera, eta sorteon, gazte guztiai.